«Ми з Клодом зараз займаємося в групі підготовки до іспитів у старого хепенстола. Нас тут дев'ять осіб, нарахуючи твого приятеля Бінго, який служить гувернером у Твінхолі. Не прогав свій шанс. Така можливість трапляється раз у житті. З нетерпінням чекаємо на твій приїзд. Юстас. Я простягнув листа Дживсу. Той уважно його переглянув. «Дивне послання. Ви щось розумієте?» запитав я. Містер Клод і містер Юстас надзвичайно запальні юні джентльмени, сер. Дозвольте собі припустити, що вони знову щось замислили. Так, але що саме важко сказати, сер. Дозвольте звернути вашу увагу, що на зворотньому боці також щось написано. Справді, я вихопив у нього листа і на звороті побачив наступне. Гандикап проповідників – можливі учасники та коефіцієнти. Преподобний Джозеф Такер – Баджвік – без гандикапу. Преподобний Ленард Старкі – Стейплтон – без гандикапу. Преподобний Олександр Джонс – Верхній Бінглі – гандикап 3 хвилини. Преподобний у Дайк – Літл Кліктон Онде Волд, гандикап 5 хвилин. Преподобний Френсіс Хепенстол Твінг Гандикап 8 хвилин, Преподобний Кадберт Дібл Баустет Парва Гандикап 9 хвилин, Преподобний Орло Хаф Баустет Магна Гандикап 9 хвилин, Преподобний Джей Джей Робертс Фейл бай Вотер Гандикап 10 хвилин, Преподобний Хейворд Нижній Бінглі Гандикап 20 хвилин. Преподобний Джеймс Бейтс, Handel by the Hill, Handicap 15 хвилин. Ставки: Такер, Старкій 5 до 2. Джонс 3 до 1. Дайк 9 до 2. Хепенстол, Дібл, Хафф 6 до 1. Всі інші 100 до 8. Що за нісенітниця? Абракадабра якась! Джи все, ви щось розумієте? Ні, сер. Як би там не було, варто поїхати і розібратися. Без жодного сумніву, сер. Тоді вперед. Загорніть у газету пару свіжих комірців і зубну щітку. Надішліть лорду Вікмерслі телеграму про наш приїзд, злітайте на вокзал Падінгтон і купіть квитки на п'ятигодинний потяг завтрашнього дня. «П'ятигодинний потяг, як завжди, запізнився. І коли я добрався до Твінхолу, усі вже проодягалися до вечері. Побивши національний рекорд із надягання смокінгів і білих жилетів, я, стрімголов, злетів униз ходами до їдальні і встиг якраз до супу. Плюхнувся на вільний стілець і виявив, що сиджу поруч із Синтією, молодшою дочкою лорда Вікемерслі. «Привіт, стара подруга!» – сказав я. «Ми з Синтією приятелюємо з дитинства». Якось навіть думав, що закоханий у неї. Тим усе само собою розвілось Надзвичайно мила, весела і приваблива дівчина, але схиблена на всіляких там ідеалах. Можливо, я несправедливий до неї, але, здається, вона вважає, що чоловік має робити кар'єру і все таке. Пам'ятаю, вона захоплено відгукувалася про Наполеона». «Як би там не було, юнацькі безумства розвіялися як дим, і тепер ми просто хороші друзі. Я вважаю, що вона чудова дівчина, а вона вважає мене божевільним, тож ми чудово ладнаємо». «Привіт, Берті. Отже, приїхав». «Виходить так, з'явився, аж пилюка не встигла сісти. І просто до вечері. Е, поясни, хто є хто». «Переважно місцева публіка». «Ти їх майже всіх знаєш. Ти, напевно, пам'ятаєш полковника Вілліса, Спенсерів?» «Ще пак. А ось і сторона Хепенстол. А цей інший священник поруч із місіс Спенсер». «Містер Хейворд. Із нижнього Бінглі». «У вас тут повно священників. Он ще один поруч із місіс Вілліс». «Це Бейтс. Племінник містера Хеппенстола. викладає витоні». «На час літніх канікул заміщай містера з Петтігю, священика Гендлбайдгіл». Ото дивлюся знайоме обличчя. Він навчався на четвертому курсі в Оксфорді, коли я туди вступив, користувався великою популярністю, був у збірні Оксфорда з веслування. Я ще раз окинув поглядом присутніх за столом і побачив Бінго. А ось і він, сказав я. Оде цей дурень?